بازې سيزونه چې کمن مارکیټ نواغنو داغه په پیکټ باندې یا لیفافه باندې مقدس اسماني کلي شووي هغه کې یاد الله سبحانه وتعالى د پاکو مننونو یونه کې لښوي یاد انبي کرام عليهم والسلام د مقدس مننونو باندې کې لښوي یم کې لري پروبريتر عبد الله یا عبد الرحمن یا داشان محمد حسين یا محمد علي نودا سي مقدس اسما یا موسا يا عيسى مقدس اسما د پېلیکلې شي وي بیا د اليفا یا يا د دا د د اېشتون بعد خلک بیا په نه سر دا ولار کې پزمکه باندې په مناسب يا نجستي کې د لړ کې نو دا ډېر سخت بد ادبي بی دا او ګناه ده او دین او ځان ساتل پکار دي پیله خو پکاردای چې دا سه سيز اړو باندې شپې شي پاغه باندې د مقدس نمونه وي نور یو بسکټه پاغه باندې مقدس نمونه کې له شوې ده نو پکاردې چې دا غي په زمو یو بلب بسکٹ واف جو بهسکٹ سل قسمونه په مالکیل کې نور به هم موجودي نمونږ چې کوم دې د دې غنان بچکیړو لپاره وکړني شي بل داسي پراډکټ داسي یو سيز واف جو چې پاره باندې مقدس نوم نوي او کوم ډیر زیات مجبور یو او ډیر زیات مجبورته یو پراډکټ هم شکل مونږ او وافو شي دا دې لفافه باندې یا پیکټ باندې شي کوم مقدس نوم نشي دا به مونږ مناسب ځکې کېدو چې البته بدادبينه کوي چې په مزمک باندې یا په نامناسب ځای کې یا په نجاست ځای کې چې کوم نه دالهړه نشي ځکه بیا دا اولاندې او بدادبۍ کې یو دا سخت ګناه